Uhlíř a jeho žena byly pohřbeni za doprovodu krátké modlitby, kterou přednesla to, což Apolénu některak nepřekvapilo. Coto v ní prosila vévodkyni, aby se obrátila na nugáta, aby ze dopřál klidné spočinutí věčné a další podobně pochybné požitky. Apoléna už podobné věci slyšela mnohokrát předtím – a také mnohokrát přemýšlela o tom, jak to může fungovat. Ode dne, kdy schořel onen ptáček, se nikdy nemodlila. Dokonce ani v těch dnech, kdy matka umírala. Bůh, který pálí namalované ptáčky, by matku nedokázal zachránit. Takový bůh nestál za modlitbu. Jenže co to se modlila za všechny? Co to se modlila jako malé dítě, oči obrácené k nebi, ruce sepjaté s takovou silou, až prsty zbělely. Křehký, slabý hlas se chvěl takovou vírou, že se cítila nejdříve v rozpacích, tak se začala stydět a nakonec pozvonivém "Amen" užasla, když zjistila, že svět vypadá stejně jako kdykoliv předtím. Na minutu dvě jí svět přece jen připadal jako lepší místo. V chatrče byla kočka. Ukrývala se pod jednoduchým lůžkem a prskala na každého, kdo se k ní jen přiblížil. Vzali všechno jídlo s výjimkou mrkve a pastyňáku, které rostly v malé zahrádce o kousek níž na úbočí kopce, řekla mžoura, když odcházeli. To by bylo okrádání mrtvých, Zamračila se co to? No, kdyby se jim to nelíbilo, tak by si je mohli podržet, ne? Rozlédla jsem žoura, když už jsou jednou pod zemí. Z nějakého důvodu jim to v tom okamžiku všem přišlo velmi komické. Byli by se snad smáli čemukoliv. Teď byli u milířů Nefrýta, Tutym, Žoura a Apoléna. Všichni ostatní byli na hlídce. Seděli kolem ohně, na kterém bublala voda v malém kotlíku. Tuty se starala o oheň. Zdálo se, že vždycky v blízkosti živého ohně znatelně ožije. Vařím Rupertovi koňský myšmaš, ozvala jsem žoura, která velmi snadno sklouzla do slengu, který se naučila před necelými 24 hodinami. Zvláštně o to požádal... Dostala jsem do dost zcušeného tří díla, ale Řimbo tvrdila, že se jí během hlídky jistě podaří lapnout nějakého bažanta. Doufám, že věnuje nějaký ten čas i tomu, aby hlídala tábor, řekla Apoléna. Víš, kdyby zjistili, co jsme zač, dostali bychom bytí a poslali by nás zpět? Ozvala jsem Žoura. Kdo? Odpověděla Apoléna tak rychle, že zaskočila sama sebe. Kdo asi? Kdo by se odvážil to tady zkusit? Kdo by se tady o nás vůbec staral? No jo, ale máme na sobě mužské šaty a to je hříchem před tváří. Proč? Prostě je, opakovala mžoura pevně, ale ty ses do nich oblíkla taky, upozornila ji Apoléna. Víš, Jinak to prostě nešlo, potřásla mžeura hlavou. A předtím jsem si je zkusila a nepřišly mi tak hrozné. Všimla sis, že k nám muži mluví jinak? Ozvala se stydlivě tuty. Mluví? Už klíbla se Apoléna. Oni nám i jinak naslouchají. Většinu toho času, kdy s nimi mluvíš, se na tebe ani nepodívají, pokračovala mžeura. Víte, co ti myslím? Jste prostě jen nějaká jiná osoba. Kdyby šla dívka ulicí a měla meč první mužský, by se jiho pokusil sebrat. U nás nesmíme my trolky nosit kyje, pozvala se Nefrýta. Jen velké kameny. A taky my, děvčata... Nesmíme nosit lišejník, protože naši muští tvrdí, že holost je počestná. Musela jsem si nějakou dobu vtírat do hlavy ptačí trous, aby mi tohle vyrostlo. To byla na trolku pěkně dlouhá řeč. No to jsme nevěděli, obrátila se k ní Apoléna. Hm, víš, nám Trollové připadají všichni více méně stejní. Jsem zajímavě přírodně popraskaná, konstatovala Nefríta. Nevidím důvod, proč bych se měla leštit. Je tady jistá odlišnost, ozvala jsem Žoura. To ty ponožky! Jako kdyby mě celou tu dobu postrkovali ku předu, jako kdyby se celý svět točil akorát kolem tvých ponožek. Pak si povzdechla a podívala se na koňské maso, které už bylo vyvařeno skoro do běla. Je to hotové. Měla bys jít a naservírovat to Rupertovi, poli. Teda jsem, chtěl jsem říct kvakoši. Nabídl jsem seržantovi, že uvařím něco lepšího, ale ten mi řekl, že když nadporučík tvrdil, jak si včera úžasně pochutnal, v tu chvíli dopadl před mžouru malý divoký krocan, párek bažantů a dva králíci. To vše svázáno provázkem. Ještě že vás hlídáme, co? Prohlásila Řimbo s úsměvem a zatočila prakem v jedné ruce. Jeden kámen, jeden oběd. Maledikt zůstal na stráži. Řekl, že dokáže každého ucítit dříve, než oni jeho zahlédnou a je příliš rozrušený, než aby měl pomyšlení na jídlo. Dokážeš z toho něco udělat? Maso v pikantní omáčce, odpověděla mžoura spokojeně. Máme tu zeleninu a mně pořád ještě zbyla polovina cibule. Myslím, že bych dokázala vyrobit troubu, kdybych použila jednu tu... Vstýk, pozor... Vyštěkli jim najednou těsně za zády honzárům, který se pohyboval jako duch. Když zmateně vyskakovali na nohy se slabým úsměvem na tváři, o něco ustoupil. Vojí nedržalé, já musím mít jednoduše magický zrak. prohlásil, když už všechny stáli v jakém takém spozoru. Ano, seržante, odpověděla Rimbo s pohledem upřeným přímo před sebe. Dokázal byste uhodnout, proč vojí nedržalé? Ne, seržante, protože vím, že jste na hlídce na okraji tábora a přitom vás vidím jasně a čistě, jako kdybyste stál přímo tady přede mnou, držal. Je to tak, držal? Ano, pane, no, tak to jsem rád, že pořád ještě hlídáte tábor, držal. Protože trest za opuštění hlídky v době války je smrt držál. Já jen žádné jen. Nechci slyšet žádné jájeny, to oni ani kdyby cosi. Byl bych nerad, abyste si o mě myslel, že se mu žvaný držál. Desátník Řemender, to byl žlou a ještě k tomu politikář. Přísahám, že já zvolnu nejsem, ale jestli nebudete během 30 vteřin zpět na svém místě, vyříznu vám jazyk. Římpa vyrazila. Seržant Honzárum si odkašlal a pokračoval normálním tónem hlasu. Tak tohle bylo to, miláčkové. Čemu říkáme praktická orientační lekce? ne jedna z těch legračních a uřvaných, které vám dával Řemender. <kým> Důvod pro tuto lekci je ten, abyste si uvědomili, kde vlastně Opravdy jsme. Jsme pokrk ve sračkách. Nemohlo by to být horší a někdy by pršely díry do prdelé. Nějaké otázky protože užaslí nováčkové žádné otázky neměli, vykročil pomalým krokem kolem skupinky a pokračoval sám. Víme, že se na našem území pohybuje alespoň jedna nepřátelská skupina. Teď zrovna nemají boty, ale objeví se další a ti boty mít budou. Také bychom v této oblasti mohli narazit na desertéry. To nejsou příjemní lidé. Ti se k nám budou chovat opravdu ošklivě. Proto nadporučí Krubaška rozhodl, že se budeme přesouvat mimo cesty a jen v noci. Ano, zrazili jsme se s nepřítelem a přemohli ho. To všem byla šťastná náhoda. Nečekali totiž, že budete drsní tvrdí vojáci. A to vy jste ani nebyli, takže bych se tím na vašem místě nechlubil. Naklonil se kupředu, takže se nosem téměř dotýkal a polenina. Jste na to pišný, vojí nespěváčku. Ne, seržante. Dobře, výborně. Honzárum ustoupil. Míříme na frontu, hoši, do války. A když zuří ošklivá válka, kde je nejlepší být, tedy kromě na měsíci? No, někdo. Nefrýta pomalu pozvedla ruku. No, tak do toho, pobídla ji Honzárom. V armádě, seržanty, řekla trolka. Páč, začala vypočítávat na prstech, prvé. Máte zbraň a kovovou zbroj a tak. Za dvě kolem sebe máte další ozbrojený muže, který jsou na vaší straně. Za moctý dostáváte za to plat, a dostáváte lepší jídlo než lidi v civilu. Ehm, za ještě víc ty, když se vzdáte, tak vás vemo jako zajatce. A existují pravidla o tom, že zajaci se nesmí kopat do hlavy, protože když vy kopete do hlavy jejich zajace, oni budou kopat do hlavy naše zajace, takže ono je to jako když se kopete do vlastní hlavy. Ale neexistuje žádný pravidlo, který by říkalo, že nesmíte kopat do hlavy nepřátelský eh, civilisty. Jsou tady ještě další věci, ale mě už došly čísla. Pak na ně vrhla diamantový úsměv. Jsme pomalí, ale nejsme hloupí. Udělal jste na mě dojem, vojíne, prohlásil hanzárum. Máte pravdu, jenže je tady ještě jeden zádrhel. Myš v podmáslí. Vy totiž nejste vojáci, ale s tím vám můžu pomoct. Být vojákem není těžké. Kdyby to bylo těžké, nedokázalo by to tolik lidí. Musíte si pamatovat jen tři věci. A sice za prvé poslouchejte rozkazy, za druhé nepříteli to dávejte ze všech sil, a za třetí zůstaňte naživu. Pamatujete si to? Výborně! A už jste skoro vojáci. Vy jste mi malý hoši a já se o vás postarám. Ale mezi tím máte taky nějaký povinnosti. Mžoura, vařit, zpěváče, kdo dohlídnout na Ruprta a si holení. Teď navštívím ty nahlídce a sdělím jim slovo boží. Rozchod! Zůstali stát v něčem, co připomínalo pohov, dokud se nevzdálil z doslechu a pak si posedali zpět kolem ohně. Proč vždycky tak strašně křičí? Stěžovala si mžoura. Víte, co myslím, vždyť by stačilo, kdyby řekl... A Poléna vyklopila příšerný myšmaš do cínového talíře a téměř poklusem se vydala k nadporučíkově boudě. Rubaška zvedl pohled od mapy a usmál se na ní, jako kdyby mu servírovala hostinu. Ach, myš máš, zaliboval si. E, našlo by se i něco jiného, pane. Přiznala se mu napůl proti vlastní vůli a poléna. Určitě je tam toho dost, takže kdybyste... Nebesa ne, už je to celé roky, kdy jsem měl tak skvělé jídlo. Zavrtěl Rubaška hlavou a zvedl žíci. Je jasné, že ve škole jsme si to tak neužili. Vám dávali takovéhle jídlo ve škole? Užasla Apoléna. Ano, alespoň většinou. přikývl Rubaška se šťastným výrazem. Apoléna si to nedokázala srovnat v hlavě. Rubaška byl urozeného původu. A lidé urozeného původu jedli noblesní jídlo, ne? Vy jste něco provedl, pane? Já nevím, o čem to mluvíte, zpěváčku. Odpověděl rubaška mezi velkými sousty děsivé řídké hmoty. Můži si odpočinuli? Ano, pane, ti mrtví to byl tak trochu šok. Samozřejmě, to je ošklivá věc, povzdychl si nadporučík. Bohužel, taková už je válka. Je mi líto, že se musíte všechno učit tak narychlo, takové neuvěřitelné škody. No, já doufám, že se věci trochu vyjasní, jakmile dorazíme ke kňáku. Žádný generál nemůže čekat, že by z tak mladých hochů, jako jste vy, byli okamžitě vojáci. K tomu mám co říct i já. Jeho zaječí obličej na sebe vzal neobvykle rozhodný výraz, jako kdyby morče objevilo díru ve svém nekonečném mlínku. Budete mě ještě potřebovat, pane? Ehem, poslyšte, zpěváčku, mluví o mě mužstvo. Vlastně ani ne, pane. Nadporučík vypadal zklamaný. Aha, ano, no dobrá, Děkuju vám, zpěváčku. A Poléna přemýšlela, jestli Honzáru vůbec někdy spí. Když byla na stráži, vynožil se jí neslyšně za zády se slovy „Hádej, kdo je, zpěváčku. Jste na stráži a měl byste obávaného nepřítele slyšet dřív, než vás uvidí. Co je to čtyřikrát S? Správný tvar, stín, silueta, světelný odlesk, seržanté. Vyletělo z Apolény bez zaváhání. Něco podobného čekala. Seržant zůstal na okamžik jako opařený, ale pak přece jen chytil dech. Takže vy to znáte, co? Ne, pane, zaštěbetal mi to ptáček, když se střídali hlídky. Řekl mi, že jste se ho ptal, pane. Ale, takže Honzárumovi hošíčci se paktují proti svému starému hodnému seržantovi, co? Ne, pane, Podělit se o životně důležitou informaci z druhy v poli je základní předpoklad přežití, pane. Máte vy ale tu hubu jak meč, zpěváček, to vám musím přiznat. Děkuji, seržante. Jenže, jak vidím, zpěváček. Stejně v tom zatraceném stínu nestojíte, zpěváček. A jste se nepokusil změnit svůj obrys, stojíte proti světlu a šavle se vám blejská jako brilliantová oringle v kominickým uchu. Vysvětlete mi to, zpěváček. To kvůli jednomu B, seržante. odpověděla Apoléna s pohledem upřeným přímo před sebe. A to je... Barva, seržante. Mám na sobě ostrou červenou a bílou v hustém lese, který má svinskou šedou barvu, pane. Riskovala rychlý postraní pohled do seržantovy tváře. V honzárumových prasečích očkách se zablesklo. Byl to záblesk, který se mu tam objevil vždycky, když byl tajně potěšen. Stydíme se za so svou překrásnou, elegantní uniformu, zpěváček. No, Nestojím o to, aby mě v ní v nejbližší době pohřbili. No, na tom něco je, zpěváček. A Poléna znovu upřela pohled před sebe a usmála se. Když se vrátila z hlídky, aby se dala misku masa s omáčkou, učil právě Honzárum Tuty a Řimbu základ šermu a místo mečů k tomu používali lískové hole. Když Apoléna dojedla, poučoval seržant, co to o některých jemnějších finesách používání konkuší, zvláště o tom, že konkuši zvláště nataženou nikdy neobracíme hrotem proti sobě a nevyptáváme se a na co je tady ten zahnutý kousek, seržante? Co to zacházela se zbraní jako hospodyně, která se zbavuje chcíplé myši? držela ji v natažené ruce a snažila se na něco možná nedívat. Ale i co to byla v zacházení se zbraní lepší než Igor, který nebyl z to pochopit něco, co mu připadalo jako náhodný a neplánovaný chirurgický zákrok. Nefrýta podřimovala, maledikt vysel za kolena pod strpem jedné chýše s rukama složenýma na prsou, bylo jasné, že nelhal, když tvrdil, že jsou jisté upírské návyky, kterých se jen velmi těžko zbavuje. Igor a Maledikt. Pořád ještě přesně nevěděla, co si má o Malediktovi myslet. Ale Igor se všemi stehy na hlavě a s tím domácky kulatým obličejem musel být mladík. I když to pravděpodobně byl ten domov, kde na zaplevelené zahrádce stojí rezavé ohořelé vozidlo. Byl sice tichý a slušně vychovaný, ale třeba se tak chovají všichni igorové. Probrala se, když s ní zatřásla mžoura. Vyrážíme, a se by se směla skočit podívat na Roberta. Co? Už? Aha, máš pravdu. Všude kolem panoval tichý ruch. A Poléna se zmateně postavila na nohy a rozeběhla se k boudě, kde odpočíval nadporučík. Rubaška už stál venku, držel svého ubohého koně za udidlo a tvářil se zcela bezredně. – Ach zpěváčku, nejsem si jistý, jestli to dělám dobře. – Ne, pane, máte překroucené lícnice, takže tenhle řemen má být dole a tenhle nahoře, odpověděla Apoléna, která vostinci často pomáhala strojit koně. – Aha! – Možná, že právě proto s ním byly včera ty potíže. Tyhle věce bych měl asi znát, ale doma jsme na to měli člověka a... Dovolte, pane, řekla Apoléna. Několika pohyby napravila překroucené odidlo. Jak se jmenuje, pane? Telacefalos, odpověděl Rubaška s rozpočitým výrazem. Tak se jmenoval legendární až generála Taktika, víte? To jsem nevěděl, pane, zavrtěla Apoléna hlavou. Naklonila se a nahlédla koně mezi zadní nohy. No tedy ten rubaška je opravdu hodně krátkozraký. Klisna se na ni dívala z části očima, které byly malé a zlé, ale hlavně na žloutlými zuby, kterých měla výjimečný počet. A Apoléna měla dojem, že se klisna už už zahyhná. Podržím ho, než si nasednete, pane, nabídla se. Díky, on je opravdu dost živý, když to zkouším. No, to věřím, pane, přikývla Apoléna. Znala ko, někteří dělali potíže. Tenhle měl všechny znaky skutečného prevíta. Zvířete, které si z očividné nadřazenosti lidské rasy vůbec nic nedělá. Když rubaška nasedl, klisna se na Apolénu úkosem podívala, vycenila na ní zuby, ale ta zaujala opatrné postavení na více méně bezpečném místě po jejím boku a mimo podpěrné kůli chatrče. Talacefalos nevypadal jako kůň, který by kopal a vyhazoval. Patřil k tomu zákeřnému druhu, to bylo Apoléně jasné, který vám dupne na nohu, když... Stačila ucuknout nohou těsně před tím, než kopyto dopadlo. Jenže talacefalos, rozužený, protože byl ošizen, se najednou pootočil a kousl apolénu do srolovaných ponožek. A kůň, zamračil se rubaška. Omlouvám se, zpěváčku, ale myslím, že už se nemůže dočkat válečné břevy. Můj bože, zpěváčku, jste v pořádku? No dost to pane, odpověděla Apoléna, kterou kůň táhl stranou. Rubaška znovu zbledl jako stěna. Ale on vás kousl, chytil vás za, přímo tam. Mince konečně dopadla. Apoléna sklopila hlavu a bleskově si vybavila, co všechno vyslechla během hospodských hrvaček a šarvátek. Aha, tohle, rovnou do vajec, au, ty hajzle, vykřikla a protože jí to v té chvíli připadalo jako dobrý nápad, udeřila klisnu oběma pěstmi současně do čenichu. Nadporučík ondlel. Chvíli trvalo, než se jí podařilo rubašku přivést k sobě, ale to jí alespoň poskytlo chvilku, kdy si mohla věci rozmyslet. Nakonec otevřel oči a zaostřil na ní. No, spadl jste z koně, pane, informovala ho opatrně. Spěváček, jste v pořádku? Milý hochu, vždyť on vás doslova držel za. Myslím, že na to bude stačit pár stehů, odpověděla Apolléna optimisticky. Cože? To jako myslíte, Igora? Ne, pane. Je to jen látka, uklidňovala ho Apoléna. Víte, ty kalhoty jsou mi dost velké, pane. Ach, díky bohům, moc velké, co? Takže těsně minul, ano. Výborně, ale nemůžu tady ležet celý den, že? Odíl mu pomohl dosedla lacefala, který se pořád ještě zatvrzele ušklíbal. Když už padla slova dost velké, Udělala si Apoléna v duchu poznámku, že by na příští zastávce měla něco udělat s rubaškovou blůzou. S jehlou to moc neuměla, ale jestli s tím nedokáže něco udělat Igor, pak není tím mužem, za jakého ho má. Ta věta ovšem vyvolávala jistou další otázku. Honzáru mě hromovým hlasem postavil do pozoru. Už jim to šlo líp a rychleji. Dobrá, venkové. Dnes v noci se. Dvě řady velkých žlutých zubů se mu zatěly do čepice a stáhly mu ji. Ach, seržante, já se omlouvám, ozval se rubaška za jeho zády a pokusil se strhnout klisnu naspět. To nic, pane, to se stává, odpověděl Honzárum a zuřivě se snažil klisně vytrhnout svou pokrývku hlavy. Rád bych promluvil k možstvu, seržante. Cože? Ehm, jistě, pane, odpověděl Honzárom s ustaraným výrazem. Jistě, pane, tam venkové, pozor, přímo hleď. Hrubaška si odkašlal. Ehm, no, e, tedy vajáci, jak víte, musíme se co nejrychleji přesunout do údolí kňáku, kde nás bez pochyby potřebují. Přesun v noci nám umožní vyhnout se případným nežádoucím šarvátkám. Já díval se na ně a tvář měl zrůzněnou jakýmsi vnitřním bojem. Musím říci, že si nemyslím, že bychom... Tedy všechno ukazuje na to, že... Tedy, jak si myslím, že bych vám měl říci, že... Uh -huh. Dovolíte mi promluvit, pane? Zvala se Apoléna. Cítíte se dobře, pane? Musíme jen doufat, že ti, kteří nám byli, dělají správná rozhodnutí. Zamumlal Rubaška. Ale chovám k vám plnou důvěru a jsem si jist, že uděláte, co je ve vašich silách. Ať žije ve Vatkyně... Pokračujte, seržante. Tam a venkové, řad vyrovnat. Pozor, vpravo, vbok. Pochodem, pochod, pohov. Vyrazili do šera a do války. Pochodovali ve stejné sestavě jako včera, s malediktem v čele. Mračna nakumulovala alespoň trochu tepla a nebyla tak hustá, aby jimi to a tam neproniklo měsíční světlo. Noční prales nedělal apoléně žádné potíže a tohle ani žádný zvlášť divoký les nebyl. Stejně jako to, co provozovali, nebyl pochod. Jejich postup se podobal spíš rychlému plížení jednotlivců či dvojic. Vzala si dvě koňkuše, které teď měla poněkud nešikovně přichyceny pod popruhy svého vaku. Byly to dost děsivé věcičky, něco jako kombinace mezi malou kuší a hodinami. V silném podpažbí byl napínací mechanismus a oblouk luku měl rozpětí sotva 20 cm. Když jste se oni opřeli celou vahou, mohli jste ho napnout a tato energie spolu s převody uvnitř vám pak umožnila vystřelit ošklivou kovovou šipku silou, která ji prohnala dva a půl centimetru silným prknem. Byly z modře kaleného kovu, elegantní a zlé. Ale existuje staré vojenské řečení. Raději to napálím já do tebe, než abys to napálil ty do mě, hajslé. A Poléna se pomalu přesunula podal řady dopředu a nakonec srovnala krok s Igorem. I všeru viděla, jak na ně přátelsky kýbl a pak obrátil svou pozornost zpět k chůzi. Musel, protože jeho vak byl přinejmenším dvakrát tak velký než vaky ostatních. Nikdo neměl odvahu zeptat se, co v něm má, i když občas bylo slyšet, jak uvnitř něco tiše šplouchá. Munkulu občas procházeli igoři, i když technicky byli hříchem před tváří nugátovou. A Apoléna se myslela, že použít pár někoho, kdo je mrtvý a díky něm udržet život tři, čtyři jiné lidi je skvělá myšlenka, ale otec Perdělín hlásal zkazatelný, že nugát nechce, aby lidé žili, ale aby žili správně. Schromáždění dali svým mumláním najivo všeobecný souhlas s jeho slovy, i když Apoléna věděla, že i tady v kostele Sedí několik lidí, jejichž jedna noha nebo ruka je méně opálená nebo chlupatější než ta druhá. Všude v horách pracovali dřevorubci. Nehody se stávaly, nečekané a náhlé nehody. A protože jednoruký dřevorubec mnoho práce nenašel, lidé se vydávali z hor, vyhledali Igora a ten pak udělal to, co ani sebevětší množství modliteb nedokázalo. Igorové měli jedno moto. Nechte kolovat a vraťte nepoškozené. Nebylo třeba jim platit po práci. Museli jste jim zaplatit předem a upřímně řečeno přesně to byla ta věc, které se většina lidí bála. Chvíle, kdy jste umírali, a na vašem Prahu se zcela tajemně a nečekaně objevil Igor a žádal, aby si mohl vzít některé vaše kousky pro ty, které měl na svém malým si Říkalo se, že rád počkal, až si to s vámi vyřídil kněz a když pak přišel ten správný čas, odvedl rychlou, čistou a uhlednou práci. Ale i tak se velmi často stávalo, že když se Igor objevil v domě potenciálního dárce, posedl onoho dotyčného strach a obrátil se k Nugátovi, který měl raději celé lidi. V takovém případě Igor těše a bez protestů odešel a nikdy se nevrátil. Ale už nikdy se neobjevil ve vesnici, dokonce ani v žádném z okolních dřevorubeckých táborů. A neobjevil se tam ani jediný z dalších Igorů. Dokud to koluje, tak to koluje. A když ne, tak dost. Pokud to Apoléna chápala, tak si Igorové mysleli, že tělo není nic jiného než poněkud složitější šaty. Podivné bylo to, že nugátisté si to mysleli taky. Jsi rád, že si narukoval, Igore? řekla Apoléna, když šly chvilku mlčky. To jo, kváků. Mohlo by se na příští zastávce podívat Ruprtovi na ruku, prosím? Ošklivě se pořezal. Jasně, kváků. Můžu se tě na něco zeptat, Igore? Jasně, kváků. Jak se říká ženským Igorům? Igor zakopl, srovnal krok a pokračoval v chůzi. Chvilku mlčel a pak řekl, tak jo, co jsem udělala špatně. Občas zapomínáš huhlad ale z větší části je to jen pocit, drobnost, možná něco na tom, jak se pohybuješ. To slovo, které hledáš, je Igorína, odpověděla Igorína. My zdaleka tak nehuhňáme jako mládenci. Chvíli šli mlčky. Myslela jsem, bůh ví, co to není, když si ostříhám vlasy, řekla pak Apoléna. <hý> Myslíš ty stehy? Usmála se Igorína. Ty můžu vytahat během pěti minut, mám je jen tak pro efekt. Apoléna zaváhala, ale vždyť Igorové museli být diskrétní a důvěryhodní, ne? Ty jsi z vlasy neostříhala? No, já si je prostě jen dala pryč... Odpověděla Igorína. Já si ty svoje schovala do vaku. Pokračovala Apoléna a pokoušela se nedívat na pravidelný kruh švů kolem Igoríniny hlavy. Já si je taky schovala, přikývla Igorína. Do velké sklenice. Pořád mi tam rostou. Apoléna polkla. Na to, abyste si mohli s Igory popovídat o osobních věcech, potřebujete nedostatek představivosti. Jenže mě ty moje někdo ukradl v Poplešsku, v tom baráku, kde jsme nocovali. Sadila bych se, že to byl řemender. No nazdar. Když si představím, že je má právě on, dělá se mi špatně od žaludku. A proč si je sebou vůbec nosila? To byla ta správná otázka. Měla všechno naplánováno a dobře naplánováno. Oklamala dokonce všechny ostatní, byla vyrovnaná, logicky uvažující a když si vlasy stříhala, neměla příliš silný pocit ztráty a pak si je vzala sebou. Proč? Mohla je zahodit. Nebyla to žádná magie. Byly to jen vlasy. Mohla je prostě a jednoduše vyhodit. Klidně. Jenže, jenže no dobrá mohla je najít některá ze služek, ano, to je ono, musela je dostat rychle z domu, správně, pak je mohla cestou někde zahrabat, tak, jenže ona to neudělala, že? Byla opravdu velmi zaměstnaná, správně přisvědčoval vnitřní hlásek v oddělení alibizmu a zrady. Byla hrozně zaměstnaná, aby oklamala každého svým výjimkou sebe, je to tak? Co by mohl Zemender udělat? Zajímala se Igorína. Honzárum by ho zabil ve chvíli, kdyby mu přišel na oči. Je to přece dezertér z loděj. Jasně, ale mohl to někomu říct, zasmušila se Apoléna. Dobrá, tak můžeš říct, že jsou to vlasy tvoji vyvolený, kterou si nechal doma. Spousta vojáků nosí vlasy nebo něco jiného. Znáš to? Pak polí byl ten zlatý vlas a v medailon ho ukryl zas, jak se zpívá v té písni. Ale tohle byly moje vlasy. Zlatý vlas? Ty moje by se ti nevešly ani do klobouku. Aha, přikývla Igorína. Tak bys řekla, že jsi miloval hrozně moc. Navzdory všemu se Apoléna začala smát a nedokázala přestat. Zakousla se do rukávu a snažila se pokračovat v pochodu, zatímco se jí ramena neovladatelně otřásala. Dozatý šťouchlo něco jako malý strom. Vy dvě, neměli byste dělat takovej kravál. Zadunil jim nad hlavou nefrítin hlas. Prmiň, sykla Apoléna. Igorína se začala pobrukovat. Apoléna tu melodie znala. Od chvíle, kdy jsem přešel hory, jsem sám a srdce zabolí. Tam za zády jsem nechal rodnou zem a přešel blat lesy lesy údolí. A v duchu tiše zasténala. Ne, tohle ne. Jedna písnička stačí. Chtěla jsem nechat děvče někde daleko vzadu za sebou, ale jak se zdá, vzala jsem si sebou její mozek. V té chvíli se vynořili z lesa a uviděli rudou záři. Zbytek oddílu už se semkl do malého hloučku a všichni upírali oči směrem. Pokrývala velkou část obzoru a jak přihlíželi, na některých místech sílila a jinde zase slábla. To je peklo? zeptala se, co to. Ne, ale lidi si ho tam udělali privátně, odpověděl nadporučík to je údolí knějku. To hoři celé, pane, upírala Apoléna oči k plamenům. Bohové s vámi, to je jenom zář táborových ohňů, která se odráží v mračnech. zavrčel seržant Honzárum. V noci to na válečném poli vždycky vypadá dost děsivě. Ničeho se nebojte, mládenci. A co pečou, slony? Ozval se maledikt. A co je tamhleto? Zajímala se Apoléna a ukázala na nedaleký kopec, který se temně tyčil do noci. Na jeho vrcholu se velmi rychle rozsvěcel a zase zhasínal malý oheň. Ozvalo se tiché kovové št a klik, jak Ruboška vytáhl z kapsy malý dalekohled a roztáhl ho. Ti ďáblové mají světelné semafory, řekl. A tamhle je další, zahlomozila nefríta a ukázala na kopec o velký kus dál. A blik a blík. A Poléna se zadívala k rudému obzoru a pak obrátila pohled k malému chladnému světlu mrkajícímu v pravidelných intervalech. Tiché, klidné světlo. Neškodné světlo. Za ním planoucí nebe. Bude to šifrované, ozval se Rubaška. Řekl bych, že jsou to špionážní zprávy. Světelné semafory vrtěla hlavou Řimbo. Co to má být? Hřích před tváří Nugátovou, odpověděl Rubaška. Na neštěstí, bohužel, dokážou být po čertech užitečné, jen kdybychom je taky měli, co myslíte, seržante? Jistě, pane, odpověděl Honzárum automaticky. Jediné zprávy, které by měly putovat vzduchem, by měly být modlitby k nugátovi. Opěvojte nugáta, opěvojte vévodkyni a tak dále, a tak dále. Už klíbl se rubaška. Pak si povzdechl. Jaká hamba. Jak daleko je k tomu pahorku, seržante, co myslíte? Dvě míle, pane. Myslíte, že by to stálo za pokus? Musí vědět, že je vždycky někdo uvidí a půjdou je hledat, takže se tam nebudou zdržovat dlouho, uvažovala rubaška. Navíc ty věci budou dost přesně zaměřené, takže jakmile se stoupíme do údolí, ztratí se nám z očí. Mohl bych promluvit, pane, ozvala se Apoléna. Jistě, přikývl rubaška. Jak je možné, že mají světlo tak jasné a silné, pane, Vždyť je úplně bílé. Řekl bych, že to bude něco jako rakety nebo prskavky. Proč? A to posílají zprávy světlem? Jistě, zpěváčku. A kam tím vším míříte? A ti lidé, kteří tu zprávu dostanou, jim odpovídají stejným způsobem. Nedala se odradit Apolena. Samozřejmě, zpěváčkou, v tom je celý ten vtip. No ale potom možná že bychom nemuseli jít až tam na ten kopec. Všichni se k ní otočili. To světlo je namířeno směrem k nám, pane. Všichni se obrátili na opačnou stranu. Nad nimi se tečel vrchol kopce, který právě obcházeli po vrstevnici. Skvěle zpěváčku, zašeptal rubaška. Děme seržante. Sesedl z koně, který okamžitě ustoupil stranou, aby jeho pán, jakmile došlápne na zem, upadl. Máte pravdu, pane. řekl Honzárum a pomohl mu na nohy. Maledikte, vezměte si sebou tupečka držala a půjdete zleva. Zbytek napravo, vy ne, Karborunde, bez urážky, ale tohle musí být tichá akce. Jasné, vy zůstanete tady. Spěváček, vy půjdete se mnou. Já do taky, seržanté, řekl Rubaška a jen Apoléna se všimla, jaký udělal Honzárom obličej. Skvělý nápad, pane, prohlásil pak odevzdaně. Navrhoval bych, abyste vy a. navrhoval bych, abychom já a zpěváček šli s vámi. Pochopili všichni. Vylezeme tiše a opatrně na vrcholek a nikdo opakuje, nikdo se ani nepohne, dokud neuslyší můj signál. Můj signál, opravil ho pevně Rubaška. Přesně to jsem měl na mysli, pane, tiše a rychlé, pak nemilosrdně do nich, ale potřebuji alespoň jednoho z nich živého, vpřed. Obě skupiny se rozestoupily nalevo a napravo a vyrazily na cestu a zmizely v porostu. Seržant jim dal minutu nebo dvě náskok a pak vyrazil takovým tempem, že Apoléna a nadporučík zůstali chvilku stát. Odmítnutá nefrýta pozorovala, jak vyrazili za ním. Na příkrém svahu porost rychle zřídl, ale pořád ještě tam bylo dost křovisek a jiné zeleně, které bylo možno se zachytit. A Poléna zjistila, že je mnohem jednodušší postupovat po všech čtyřech, zachytávat se stromků a výhonů, aby udržela rovnováhu. Po nějaké chvíli ucítila závan kouře, chemického a kyselého. Byla si také naprosto jistá, že slyší slabý klepavý zvuk. Pak k ní natáhl ruku jeden ze stromů a vtáhl ji do stínu. Oni slovo, syklí honzárům do ucha. Kde je Rupert? To nevím, seržanté. Sakra, nemůžete nechat Ruperta pobíhat po okolí bez dozoru. Nikdy nevíte, co se mu v té jeho makovici vylíhne. Co kdyby ho napadlo, že na ně zautočí? Vy jste jeho mozek. Běžte a okamžitě ho najděte. A Poléna sklouzla po svahu o něco zpět a našla rubašku, který se křečovitě přidržoval mladého stromku a těše sýpal. Spěváček vydechoval namáhavě. Zdá se mi, že se mi vracíme, astma. Pomůžu vám, pane, nabídla se a Poléna chytila ho za ruku a táhla ho nahoru. Mohl byste dýchat trochu tišeji, pane? Po chvíli, když ho chvilku strkala a chvilku táhla, dopravila nešťastníka ke stromu, kde čekal Honzárum. Jsem rád, že jste se k nám přidal, pane. Sikl seržant stváří staženou do Grimasy nepříčetné přívětivosti. Kdybyste tady chtěl vyčkat, my se zpěváčkem bychom vyšplhali o ten kus. Do s vámi, seržante? Zdělil mu rubaška, upadl na břicho a začal se plazit ku předu. Jistě, pane. Zahuhlal Honzárum temně. A poléna se vydala ku předu také. Tráva byla kratší, ohlodaná zvěří a jen tu a tam bylo vidět řídké keříky. Soustředila se na to, aby dělala co nejmenší hluk a mířila k místu, odkud se ozývalo klepání. Chemický pach sílil. Vznášel se ve vzduchu všude kolem ní. A pak před sebou uviděla světlo jako malou jiskřičku. Zvedla hlavu. Několik metrů od ní stály tři muži, kteří se jasně čertali proti vrcholku kopce. Jeden z nich držel silnou trubku, asi půl druhého metru dlouhou, jejíž jeden konec měl na rameni a druhý opíral o masivní trojnožku. Konec na trojnožce mířil na vzdálený kopec na druhém konci, 30-40 cm za mužovou hlavou byla velká krychlová krabice. Švi proráželo tlumené světlo a z malého komína na její horní straně stoupal hustý kouř. Na tři zpěváčku, zašeptal Honzárum, který se krčil vpravo od Apolény. Ani krok, seržante ozval se rubašku v hlas nalevo od ní. Apoléna viděla, jak se široká Honzárumova tvář pruce otočila. Pane, zůstaňte na místě, opakoval rubaška. Klepání nad jejich hlavami pokračovalo. Vojenské tajemství, pomyslela si Apoléna. Špioni, nepřátelé, my se jen tak díváme. Bylo to jako kdyby se dívali, jak z tepny stříká krev. Pane, zval se Honzárum a v jeho hlase bylo slyšet vztek. Nejbejte se, seržante, to je rozkaz odpověděl Rubaška klidně. Honzárum se uklidnil, ale byl to klid vulkánu, který může každým okamžikem vybuchnout. Neúnavné klepání semaforu pokračovalo. Zdálo se, že nikdy neskončí. Seržant Honzárum se vedle Apolény zmítal a vzpínal jako pes na řemínku. Klepání utichlo. Apoléna zaslechla vzdálené hlasy. Seržanty honzárume zašeptal rubaška. Teď je můžete dostat, ale co nejrychleji. Honzárom byletěl z trávy jako vyplašená křepelka. Dobrá, huši, tak na ně. První, co Polánu napadlo, bylo, že vzdálenost, která se jí zdála tak malá, se najednou velmi zvětšila. Muž s rourou už ji stačil odhodit a teď sahal po meči, ale Honzárom se na něj řítil jako sesu v půdy. Muž udělal tu chybu, že zůstal stát na místě. Ozvalo se krátké zazvonění mečů a pak se vytvořil chumel, ale je třeba přiznat, že seržant Honzárum byl vražedný chumel sám o sobě. Druhý muž proběhl kolem Apolény, ale ona už mířila k tomu třetímu. Ten přední ustoupil a zvedl ruku k ústům, pak se ale obrátil na útěk a narazil přímo do Maledikta. Nedefal mu to polknout! Zaječela a poléna. Malediktova ruka vyletěla ku předu a zmítajícího se muže zvedla za krk do vzduchu. Byla by to naprosto dokonalá akce, kdyby v zápětí nedorazil zbytek oddílu, jehož příslušníci všechnu energii vložili do běhu a neušetřili si žádnou k zastavení. Došlo k několika srážkám. Maledikt se sesul k zemi, když ho jeho protivník kopl do hrudi. Když se muž pokoušel odplazit pryč, narazil do a poléna přeskočila Igorínu, kterou málem porazila padající to, a vrhla se za mužem, který unikl Malediktovi a teď se po všech čtyřech snažil uniknout do bezpečí. Tasil dýku a mával a Apoléně čepelý divoce vstříc, zatímco se druhou rukou držel za krk a vydával dávivé zvuky. Odrazila dýku, oběhla ho a udeřila ho dozadu tak silně, jak to jen dokázala. Upadl na břicho. Než ho stačila chytit, zvedla ho mohutná ruka a hlas seržanta Honzáru zařval: Nemůžeme dovolit, aby se nám tady ten člověk udusil s A druhou rukou udeřil nebo žáka sevřenou pěstí do žaludku. Ozval se zvuk, jaký slýcháme, když kus masa dopadne na řeznický špalet. Muži se skřížili oči u kořené nosu a z úst mu veletělo něco velkého a bílého takovou silou, že to přiletělo seržantu Honzárumovi přes rameno. Honzárum odhodil muže a obrátil se k rubaškovi. Pane, já protestuju, pane! vyrážel ze sebe a celý se třásl vztekem. My tady ležíme a díváme se, jak ti džáblové posílají své zprávy buchvy, Komu, pane? Špioně, pane. Mohli jsme na ně vlíchnout okamžitě. A potom co, seržanté? Podíval se na něj rubaška. Cože? Nemyslíte, že ti lidé, kterým posílali svou zprávu, by se dost podivili, kdyby text najednou v polavině skončil? Nadhodil nadporučík. No ale i tak, pane... Zatímco teď máme jejich zařízení, seržante, a tamtě nevědí, že je máme. No jo, dobrá, ale říkal jste, že posílají ty zprávy zašifrované, pane, takže... Ehm, myslím, že jsme dostali i jejich šifrovací knihu, seržante, řekl maledikt a postoupil kupředu s jakýmsi bílým předmětem v ruce. Ten muž se to pokusil sníst, seržante, je to na rýžovém papíře, ale byl zbytečně hltavý, řekl bych. A vy jste mu vytáhl to sousto, které mu zaskočilo, a tím jste mu pravděpodobně zachránil život. Skvělá práce, seržante. zvolal rubaška. Bohužel jednomu z nich se podařilo utéct, pane. Ošíval se Honzárum. Ten se velmi brzo dostane ke... Nad travou se vtyčila nefrí. Když dodusala blíž, zjistili, že za sebou táhne nějakého muže, kterého držela za jednu nohu. Když se přiblížila, ukázalo se, že muž je mrtev. Živí lidé mají obvykle o hlavu víc. Slyšela jsem křík a on běžel jako blázen. A já vstal a on narazil hlavou přímo do mě. Stěžovala si Nefrýta. Neměl jsem ani příležitost si do něj praštit. Výborně, vojine. Můžeme alespoň říci, že byl jednou a prostě zastaven, přikýbl rubaška. Báne, ozvala se Igorína klečící vedle muže, kterého seržant tak příkladně zachránil před smrtí udušením. Byl otrávený. Byl? A k... k kým? Užasl rubaška. Jste si jistý, vojine. Ta zelená pěna, která mu jde od úst, to dokazuje, pane. Co je tady směšného, vojne, maledikté? Upír se pochechtával. <kly> Omlouvám se, pane. Oni špionům říkají, kdyby vás chytili, sněste důležité listiny, že? Dobrý způsob, jak si zajistit, že neprozradí žádné tajemství. Ale vy přece... Jste tu mokrou knížečku držel v rukou desátníku, ne? Upíře se tak snadno otrávit nedají, pane, odpověděl mu maledikt klidně. No. Ono to bylo zřejmě nebezpečné, jen když se to dostane do úst, pane. Odborná věcička, odborná, je mrtví pane, s tím už nic neudělám. Chudák. No, hlavní ale je, že máme kódy, pobrukoval spokojeně rubaška. To je velký objev, chlapi. A taky zajace, pane. Máme taky zajace, upozorňoval Honzárum. Jediný muž, který přežil útok oddílu, zasténal a pokusil se pohnout. Asi bude trošku odřený, myslím, Dodával Honzárům s jistým uspokojením. Když já na někoho skočím a přiťápnu, zůstane přiťápnutý, pane. Dva z vás se o něj postarejte. Vezmeme ho sebou, přikazoval rubaška. Seržante, do svítání zbývá jen pár hodin a já bych odsud rád zmizel co nejrychleji. Taky bych chtěl, prosím, abyste ty dva mrtvé pohřbili někde dole v lese a... – Stačí, když řeknete, proveďte, nebo pokračujte, seržante, pane. Zděloval mu Honzárum a znělo to skoro jako zasténání. – Obvykle se to tak dělá, pane. Vy mi řeknete, co chcete a já jim vydám rozkazy, pane. – Časy se mění, seržante. odpověděl mu rubaška.